ان نستغفر الله سبحانه ونعوذ بالله من شرور كل صنائ وصديء اعمالنا انه من ينبه الى كلام دلاله من باله هذه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليل صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين Wa ala man ittaba ahbudahum ila yawm dheil, thum amma ba'd. Ayuhel muslimon al-hadronun, yukudu rasuluna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fi hadithih sakhir, niamtani mazboonun fihima kathirun min al-naas, al-sihhatu wal-parag. Al-an-dari me t'yankuradahum, t'l-mashahduhu, sotil thon, qan indaroyim fathim dhihim, dhafadih, dhafadih, dhafadih, dhafadih, dhafadih, dhafadih, dhafadih, dhafadih, dhafadih, dhafadih, dha Atë njëri që e drejtojnë zotit, nës kus në mundë dhe ta mba, se njëri që për rrugën e ti, në mundë dhe ta drejtojnë. Dëshmojmë dhe vërtëtojmë se nuk ka zotitër që meritojmë të adhorohet me të drejtë, përveç Allahu dhe nëshatë mu njërë dhe i pashoqë, dëshmojmë dhe vërtëtojmë se Muhammed i pacha dhe shqiptimi zotit që okshë njitë të monë me të, është të robbi zotit dhe është i dërguar i ti i Së dërruar, vësiltare, vëzirë dhe, dhe motra, profeti jë, Muhammad Sallallahu alai, në një hatith të përket, nështë e, dy përëmjën sipe të zotin, shumit sa një dhe nuk ta din vlerën, dhe i hynë hakë vetës dyre, bohet pjalë për shëndetin dhe për kohën e dirë. Vëzirë dhe motra, vësiltare, vësiltare, ne besojnë se zotin jë është mirë, Dhe mirësia jenë vetëm për zotit Ndo shta ne nuk i nginë mirësi të di Por ato nuk kanë pun Janë aqët e shtrenda Sa nuk do të njahtohen të pasurija Gjitë dynjasë për t'i plerë Sëtë që kimi robit Janë mirësi për zotit Dhe njeri vë dim së do të të moskesh sy Apo të dëtyrohet të t'i plesht sy Veshët janë mirësi për zotit Mendja është mirësi për zotit Deli është njërësi për e Zotit, a i në ujë, e nëse unë do t'i retisja, nësë do t'kisha kohë t'i rendisja, e nëse ju do t'men një laps e t'i shënonit, t'jeni sigur se kur do t'a mërin t'i fundit, pas i Zotit do të përkur adin përmëlar, nëse ju e njërës pretendoni t'i numronit mirat të Zotit, janë atë shumë sa kur s'u ari në funda t'yre, Por një i ushti pa drejt, dë është përguës. Zotë i ka një tichë të të mirësi të veta. Kushe e falenderon të mirën, ati vetë të mësa i shtovët. Kushe mëhon të mirën, e pak të të gjurë i mellët. Edhe në shumëta, Zotë në ruaj, me këtë të mirën mund të të nongët. Por dy për të mirëave, Zotë. Me shumë, me shumë të tjerave, njerëzit, nuk ja diru dheve. Shumë mitë sa e njerëzve. Si stovë që i gamenja, një një në hakë për e të mirave, nuk janë din bleren, mashtrohen, e një ditë kam për të akurtuar, se kanë qenë mashtroar, por do t'jejtë shumë bonë. Vëllavë dhe mëtër, nëse ti, kem blenur një shumë parash, le kem blen, dhe e këtanë të mi stëmë, të shkoj dhe të paguaj deturimet të shkollës, po ke parë që të të mija jo, Jo vetëm që shkohë nëse ka pabuar, ku para i ka prishur, i ka abuzuar, që i ndihesh, ndihesh të mashtruar, ndihesh të i dikush, ka abuzuar me ty, me mundin tamë, me përpjekën tamë. Po nëse ti i men njështë malë nga shtëpia jote, një plashkë, është fakt shumë shtrejnë, po ti se a di vlerën, dhe ta shetështë në bazar, një të të të të të të të të të gjuar, e di vlerën, e ta blendë me dy lek, ti më vëmë të thonë si e shqiten këtë malë të shtrengë me dy lekë, që ndihë që i shbënyrë, i ma shtruar, ndihë që të shbërë pa dresin, apo këtiv dhe një malë të që nuk dën dy lekë, por të ka shqitur shumë shtrengë, e të thonë të pas ka ma shtruar, kën malë dy lekë nuk i bënë, në të kita këtë rastë të një i u ndihë që i shbënyrë, ndihë që i këtë që i ka bërë pa dresin, e atëherë po ashtu si së të të pegamenja dhe isra ta përkaru një ditë që njërinë dhëtë nëndihet i shgënyrë i rrumbur si vikushe ka mashtruar orë që di se nuk ka mashtruar asë ku shtjetëm ke mashtruar ti vejt të ndamdhe në dy pasurin në dy malët shumë shtrejtat i ka dërëzotin i ke shikur shumë lirë i ke abuzurur me ta është shëndetit jodë dhe është kova jodë të dirë shëndetit dhe motra është misi e malë dhe prej Zodit. është shneti i ciri për momentin e ke, nështaj nesër, nuk e ke, shumë e shumë njërës si janë sot smurë, dje nuk kanë smur. Besuar, se ka një dit, që jenë smurë, s'kanë besua së të kapërtarë në një bit, që zhë duke të mështë të vizim trupin, të vizim dorët, të vizim kamën, por kush është nosh e ka hakë që dhe të smurët, kush është gjallë e ka hakë që dhe të mtesit. Sh Kur kurorë ti çendron ti kokat e njerëzve. Po ja çdose të kurorë shërbën si si me smull. Vetëm me smull e shef kurorën e shëndetit. Me sa ai që ka shëndet është i smend shumë. Nuk shikon se bikon vetë di Zoti ka dhënë kurorë që futjat marrish apo t'ia dhitur përën. Si mund ta abuzojë dikush me shëndetin e vet? Kjo pasuri e madhe, kjo na pas ka dhënë Zoti. Dhe profeti i Islamit ka thënë shumë mirësa abuzon me shëndetin. Ço, ço mirë u gardhin vlerës mendit. Vet vet mashtrohen me në shitetin e tyre. Po. Njerëzit abuzojnë me shëndetin e tyre, duke mos e shfryzuar momentin që Zoti ka dhënë, lëviz dora, lëviz kamba në zemra. Nuk e shfryzojnë për mirë, nuk e bën hakun e detyrën ndaj Zotit, duke menduar se do vijë nesër, kur planet do të kesh kod kresh të Zotit. Por ja që vjen nesër, ja ai nuk e ka mundsi ti kërdesher po mundsin nuk e ke kur njeriu shfryzon urinineve shëndetin e vet forcën e vet në të mirë ai i ka abuzuar me shëndetin e tij se do të vini bi ditë kur dëshira ndoshta ka mbetë pa fat të madhe por shëndeti do të, ka për të përgjigjet abuzohet me shëndetin a njëri i cili abuzon me pijetat politike ai njëri ka abuzon me duhani ai njëri ka abuzon me gjora që e bën të vaktës ndaj tyre Nuk është neboj e ten një është halala, po është haram, haram në matë matë t'i boja për në vetës të tante Bos kërpohë fitë batë, Por nësejtë, kërta shikojshë trupin të tënë, Mëshkriti tuaja, Sëto makënën e zemën tënë, dhe të, të shkatruora, Kërta parë, se pas ke borë jo haram, Por një haram shumë të malë. E ke borë bor në dhe i botës, Dhe ke borë në dhe i vetës tante, E ke borë në dhe i shnetit t që është nga pasurit më të mëla që ka të kazëmë të këtë në Zotë i të nësë abudim ndeshtë netit mund të bëhen ku je i smurë ke mund si të porohësh e ti nuk shkond të porohësh duke menduar se ti e besiltarë dhe nuk kene bojë përkurim për profetja lejse në abduf të ahonjërës Zotë i ka caktuar smundje o ka caktuar dhe i latës të smundje ku të smurën i Shkoni, uroni dhe shëroni Se e kedi dhe tyrë për para Zodit Të uroni të trupin të uvej Të gjitha të rrasë të vlejtë Që përmenda Janë abuzim nga shnedit Shnedit është pasu i e malë Për Zodin është pesar Që shpesh Ne se kuptojmë për momentin që smurësht Bëdaj për pinë njëzët të vizitojnë Tua atë shpar mirësie ka pëto Nuk e dingë të atë shpar halën ka mund Por dhe ne nështë atikurë E kemi abuzuar me të, dhe se kemi shpryzuar. Nëse njërinu ka shpryzuar shëndetim e diri, edhe njën e ti, në moshu ku ka keni puqishëm, smurët robi, smurët e besimtari, i të fëtë zoti engjeve, ti njërinu, do t'ja shtu një sevapet, njën e mi, si që ka pasë borë që ka keni shëndeshëm, se e blokova me smundje, po mësiste më i smurë, do t'i bëndë të, të gjitha të punë, edhe kjo është në në presë malin, a shprëmbini më kur Zotit se ai që ka shfryzuar shëndetin edhe momentet që u smur, është një lloj sigurisht shndetshëm tek Zoti i Gjithësisë. Unëm që kam vëzuar me shumë vitet e tij, e ka ndjegjuar atë kur smuret, ai baur pishman. Ai e di sa pishman bëhet kur ja çdo se nuk den pishman ligur në këto momente. Kam dhe lezër rëmbra. Nëse ne në vazhdon Zoti shëndet, falenderoj shumë Zotit i Gjithësisë se i ka provuar shumë të tjerë Zotit edhe mundohu të shkruzojsh këto dit e këtojnë netë për të mirën për të vapluar më shumë Zotit që ndoshta o s'kjoft ka dhe për mundjet ka dhe nesë <të> i smurë si të shkruaj Zotit si ku vëjëbën punët njim-njim se i ke respektuar shnetin tënë dhe moshën tuk ishe ku qitë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por është do ditë që ditë djelë, në djelën, një sërë të gjohet në qirët, por pak njerës e të gjohet dhe i kuptojnë, thuvet, o njëri, o birja e demit, unë jam një ditë ere, unë jam një kryesë ere, më shfrydzo mua para se t'iki, se po i ka murë duke the e mua dhe në ditën e kiametit, nëse je i dirë, të duke se ke një orë, dy orë, tre orë tira, pa një dhe u sërëti se t'ka vanë pasurit madhe, që e të sartë matë, që në petanë shumë njërës, që të kishin dëshirë, për ea ja që e nuk e majë në dojë. Në këtë e ari së lave në sënte, që si më të jetë një besimtarë të është, nëse të zë dërka, nësi i sigur që të papu të katë shëngjezin, që të nuk është në dojë në tënde, nëse të zëngjezin, që të fridzojë në të, dë nësi i sigur që të të katë të dër Gjithëherë në mes, kur luhen nën bramje, ka mbaruar e gjeli dyra, pati dyra ka shkuar tek Zoti, po ashtu Danasia kur vjen e gjeli shumë njerëz bëhen biçman, dhe vjen sfortë në Zoti. Zot, na fë vetëm një herë në gjumë, bënte një herë në fakut më fatë mund të mira. Ka durë pas namaz, të përmend një herë dy, ne prapë marrë shpirtin, por Zoti ene është shumë i mëshirshëm. Jo. Vetëm dje pun në dhën ti e thua në goj por po ta kshëfas me zemër do të kshëbor përpara jush është tjeta e varrit do të ndronin në varr derisa të bëhet pita logariz e të rindjalë e të shohë Zoti, zoti edhe atyre që kanë qenë shumë njerëz mirë atyre që kanë dhënë shpirtin për Zotin vetëm si këtë dëshirë ka pranon si thënë mund të bëhë ndaj shpirtit e kohë të vdeyr të jashta në momentin kur të jetë shpirti fre trupit erobi kuaj pishman o po kujt e ke rreqi pishmullin as kusht se ka pashtaim vetë ti e ka pasfaq i hyr pega me islamin a ndon ti shoh te vet prani varrit dhe i tash shorbën vet a di se sot njeriu qe as te varrit sot sikur zoti ta kthen te shpirtin 5 minuta e ti falja vetëm dyra pa namaz do t'i ja falja ju onjers gjith dunjanat qe ka breng asaj nuk ka asnj bler kur a qendosi ne kripet dot pre varrit ti fali tyra takon për as. Përzëvë nota kohë e lirë, po ndieresim po të lirë, të po të lirë, falënderoj Zotin dhe mundohu ta shfrytëzosh se tashmë është e lirë nesër ajo është e lirë. Jisht por ta abuzosh me kohën e lirë, ta abuzosh me kohën lir, e lirë do të të zhijaft për punuar e ti nuk punon, ti e tërmbën, ti përpast, ti thaft nuk je ngjat ti vendi për të zhijë ecën me kohën të tonë. Njëu që ka mend si që ka fizikë, që ka shëndet dhe nuk punon, a i të begjen vetën e ti se është gjallë, a i është i pëtej kur në mesë të gjallë, o meni r.A.M. ka qenë shumë i zgjuar, thoshtë, nga njëherë e shokën në njëri, më përqenë nga fiziku, më përqenë dhe nga pjarën, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t atyje viru gota shoh në sy. Ta buzosh me kohën tënde do të thotë, ndoshta nuk ke punë. Je i papunë, ka shumë njerëz që janë papunë. Por, nëse nuk ke një punë, të cilën dihet që pas ndërmend, a nuk ka mundësi të bësh punë tjetra? A nuk ka mundësi të zosësh i lirë, të një kurs, të mësoni burr të mësoj një zanat, ka sa dësh për Zotin, ka dhan Zoti për jetë. Po rri një vit, dy vjet, tre vjet, pesë vjet presim për të hyrë me një punë. Pesë vjet ikin nga jeta jone, Zoti e di. A keni për tyra punë edhe me ty. Pse nuk punon sot nuk kam punë. Ka S'kam punë punoj. Koha është e jotja, jeta është e jotja. Ti kur ndjesë do të bëhesh shumë i sman për të gjitha çditë e për të gjitha momentet që kanë ikur, ta abuzosh të kohën tënde, do të thotë ke shans, futa këllë shkolën, ne sot ka shumë njerëz kanë hard, ku ta kaloj ditën? Ku ta kaloj kohën, ka stresim madh, nuk din ku të kaloj momentet, ku të kaloj orën? të i bijet vrash i shkohën tënde, ose shkurë të i bijet vrash i petën tënde. Ta buzoq me kohën dhe të të trish një orë, dyrë orë, pës orë, por përja djetit të internetit duke me nduar se si po bon përgjën gjëtë mirë, por ti ti esht hapë fache mas fache, ti esht hapë budaliku mas budaliku, ti ke hyrë në rjetë, në rjetën e mërimandër, në rjetën e internetit, ti po shkatronën kohën tënde që i për shkatëpër jetën të ndërë Do të të rishë me orë të tëra për para televizorit duke parë telenovella duke ma shkruar betën se pokë nëqesh ku pas i barën telenovella pra më të dikëthejsh të mundë um, ti është hambre kohën të ndërë dhe hambre jetën të ndërë Do të të, të rishë me orë të tëra në karike, në kape, në shokët të uaj duke përbëjua njërzit duke thëmë ky bërë ikshtu dhe a i bërë iks me kohën në humur dhe me gjunahet fiturat, të gjitha këtovdezër dhe modra, janë aguzin me kohën, profetiali islam, kërpërin të këgjesi dhe i gjim të gjumit, dhe ndos të të buzën në gaz, dhe dhe me, me zemru në plët besim, shqipës të si e falendron të zodi, o zodi, kytë falenderoj, kjede sot më të kreve shpirti, pasi ma more më rëmë, se kur kërë robi, se ka shpirtin dorë, ozot ju falenderoj që sot më fjeruat me shëndetin. E ty të falenderoj që më ke dhënë gjuhën që në sot e sotë të përmend. Falendëj Allahu. Tash xhojm kohën tonë, shëndetin tonë. Çdo moment që na duhet të vlerë, për Zotin është pasuria jonë, është kapitali jonë të vështirë ditë që gjithë do të bëni biçmanku, kam qejsa e ulën ditë ku biçpandën nuk vem. Zofi na bekoft, na beko, gaton, beko, nikon tonë e ditër tonë, në qëndër tonë, së atje në qëndër, inëshallah në qëndër në apër zotëmë, edhe nësërësërë të tonë përnesë 15... mugë, në shkruë e kunë dhe mirë një një, si që kebi borë më përëmë qëndër qëndër qëndër, Allahumma amin, amin, amin, amin, alhamdu millal rohët i alamin. Alhamdu millal rohët i alamin, assalatu assalamu ala seyyidina muhammëdinu ala ala alihji, wa sahbërinu ala ala ala E në maba, në të lezim dhe mokra nësiltare dhe nësiltare të hadit, pra që shumë njërës ma shtrohen nga shnetit tyre dhe nga kohet tyre, e përmenda dhe për patin se për paraneshën janë pushimin për orin, dhe robin për e të mendim, ku të t'i kalojnë kër pushimin, mos haroni, janë pushimin për shtetin, po janë ditët tonë, janë orët tona, prandër maksimalisht mos t'i kjojë robin pushimin, por mundohet t'i shfridzoj, se valisht mund t'i një dit për s'ka për pas më përshime, për dhe t'ke barruar dite tona, ore tona dhe minuta tona, e pyrta u lezër dhe notra, të gjitha dite janë dite të Zotit, për Zotit ka të disa dite që janë spesifike, se në të dite bënë punë të mira, e në të dite ka shumë shpërbimit, ne gati gati pobim në muaj në matë, muaj të shahbanit, muaj për të cire në pegameja, e i serani lukë e Zotit duke tona në Zotit, Nga begatohë për ne muaj, Recep dhe Shaaban dhe nga mund sot të arrim muaj Ramazan. Gjdo të thot tjo e Shaaban dhe thot të kanë gjerur vetëm një muaj, nga prago dhe ardhja e muaj të matë Ramazanit, në të muaj, përkëm ere i selam e shton të kumët e mira, e shton të agjurimin, karikon të vetën e vetën, të shokët e vetën, vetë, dhe do të thot të pas pak ditësh, dhe në muaj i manë i Ramazanit përgatit unë i për të muaj që të posiri i dafit në ditën e parë të muaj të Ramazan. E dyta, indziste shokët, indziste grafët, kush kujt i ka të gjerë në i ditë borësh, pagjëruar, me Ramazani kajruar, kjo është muaj i fundit dhe në momentët të fundit, edhe shkunde në kapititetin e njezbe, këtë deso njërës përgatit unë muaj i manë i Ramazanit përgatit një zemratuaja, një përgatit nj Kësë së dhutë e përgaminë e lejësërën të nëmëjë të nëmëjë të begatë muajë në Shabanë, i cilë i radijës dhe në kohë të nëmëjë të kritike për lejën, me kushime, me patë, me problemet, por të ton, muaj, muaj, Ramazani, të të një vetës të tonë, ku pas në muaj, nëmëjë të nëmëjë të imamë e Ramazanë, të kërgjëtojnë të zemrat tonë, shpiti tonë, gradë dë të kmitë ta nësa njëra që të kërgjët si të kont Om alhamdu wine ad su ACII fiqaqe dhe iqxbalan v&t q laughter ni ju naha utf proud Så n BB ACIIkx ng j Purax. Alla zenorm televis65 Shemuma emin amin and hangin priced pHo sl warm didele awriel Tug tido hangatinya seu ane matematyamene üş replied Ta lhe e estate Ta do att� hke Ta lo ham nad 미�66 Ta delt Mine Osquerik Wa Allahumma taqabbal minna, innaka enta s-sanihul alim, wa tub'a alayna ya hulana, innaka enta tawabur alim. Wa Allahumma izzal islamu, wansuril muslimin. Wa Allahumma izzal islamu, wansuril muslimin. Wa Allahumma izzal islamu, wansuril muslimin. Wa Allahumma ameen, ameen, ameen, alhamdulillahi wabdil alameen. Zawdiya baramu ijid, wa akimu s-salamu.